setinggi apapun ilmunya seseorang apabila dia bermaksiat kepada Allah taala dia adalah minal jahilin dia termasuk diantara orang-orang yang bodoh singa bin mas'ud wa kafa bi khasiyatillahi ilman cukuplah seseorang dengan rasa takutnya itu dia dikatakan berilmu. Artinya ilmu itu mesti melahirkan rasa takut. Waqafa bil ikhtirari jalan. Dan cukuplah orang mereka tertipu sehingga dia bermaksiat kepada Allah taala adalah orang yang bodoh. Sehingga standar ilmu dan kebodohan berkaitan dengan sejauh mana tertanamnya rasa takut dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula mempelajari Asmaul Al Husna berseliyat bagaimana semakin menumbuhkan rasa harap kita yang kuat kepada Allah Taala. Sampai pada tingkat kehidupan kita Bagaimana totalitas Rasa harapnya kita Kepada Allah Ta'ala Karena semakin hati kita Berharap kepada makhluk Itu akan semakin membuat gelisah Akan semakin membuat Jiwa kita gelisah Dan semakin kuat Hati kita dalam berharap kepada Allah, maka akan membuat jiwa kita kuat, tegar, teguh. Ini adalah hati yang senantiasa bersandar kepada Allah Taala. Demikian juga, beliau sekalian mempelajari asma Allah Al-Khusna itu mesti atau yang terpenting dari itu adalah melahirkan akhlak terima karena Allah Swt disembah dengan kandungan yang ada dalam asma Allah Al Husna dan Allah mencintai akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana Allah adalah Zat yang ma indah inallah Jamilun. Ia jamal Allah Subhanahu wa taala bagi yang mah ma Dan Allah mencintai keindahan. Ini akhlak-akhlak yang indah. Akhlak-akhlak yang baik. Sehingga orang yang mereka belajar Asmaul Husna mesti semakin memperbaiki hubungan dia dengan Allah dan semakin memperindah hubungan dia dengan para hamba Allah SWT sehingga akidahnya semakin kuat, semakin mantap dia semakin mengakar, ibaratnya akar semakin ngoyok, semakin kokoh dan hubungan dia dengan para hamba Allah semakin baik ini adalah secara ringkas Apa yang mesti tumbuh dari hati kita Saat kita mempelajari Asma Allah Nama-nama Allah SWT yang maha indah Kita insyaAllah masuk pada pembahasan Nama Allah Al-Qadir Al-Qadir Dan Al-Muqtadir Ini yang maha mampu ma kuasa. kuasa untuk apapun dan mampu untuk melakukan apapun yang bersih dari segala kekurangan aib, cacat mari kita lihat perkataan Syekh Rahimallah Ta'ala Hafizallah Ta'ala beliau mengatakan Wa jami'u hadhil asma' waratat fil Qur'an wa aqsaruha wurudan al-Qadir thumma al-Qadir thumma Semua nama-nama Allah ini ada dalam Al-Qur'an Yang terbanyaknya adalah al-Qadir kemudian baru al-Qadir baru al-Muqtadir Tiga-tiganya memiliki kemah yang sama Yang banyak tersebutkan adalah Al-Qadir Kemudian Al-Qadir Baru Al-Muqadir Di antara ayat yang memuat nama Allah Al-Qadir Al-Qadir dan Al-Muqadir Sekalian Seperti di antaranya dalam surat Al-Baqarah Ayat 284 Allah mengatakan Wallahu ala kulli syai'in qadir Allah Terhadap segala sesuatu Zat yang maha mampu Inna kana aliman qadira Dalam surat Al-Fatir Surat Fatir ayat 44 Allah mengatakan Sesungguhnya Allah subhanu wa talaitu aliman Zat yang maha Mengetahui Allah Semua Yang ada ini tersusun terjadi dengan ilmu Allah Taala dan tidak ada yang di luar jangkauan ilmu Allah Taala nggak ada kejadian yang di luar ilmu Allah Taala Kediran dan Allah mampu Allah tahu segala-galanya dan Allah mampu untuk mewujudkan segala-galanya Kemampuan Allah didasarkan dengan ilmu, dan ilmu Allah Allah semuanya mampu untuk mewujudkannya, sehingga tidak ada yang lemah untuk mewujudkannya. Adapun kita kadang tahu tapi nggak mampu mewujudkannya, kadang mampu mewujudkannya tapi tidak bisa menjelaskan pengetahuan dengan Detail. Qul huwal qadiru ala ayyya ba'atha alikum Azaban min fawqikum Katakanlah Dialah Allah SWT Dhat yang maha mampu Untuk mendatangkan azab Dari atas kalian Air hujan Yang bisa membuat manusia binasa Kemudian suara guntur petir yang bisa membuat manusia juga binasa atau Allah datangkan angin yang mengak perundakan manusia dan semua yang datang dari atas au mintasi arjulikum atau azab yang datang dari bawah dari bawah kaki kita gempa Cembelung, cembelung neras, senas cembelung, cembelung, yaitu ambrel atau yaitu amblek jadi ambles atau bahkan muncul dari bawah kita, atau muncul dari bawah kita muncrat atau bisu siyan ia diquyu diqu ba'dukum ba'dukum ba'sababdin atau Allah kuasa mendatangkan suatu kelompok yang kelompok ini dengan bengis membinasakan yaitu sebagian terhadap yang lainnya kalau datangkan manusia atau sekelompok orang Kayak tartar memanya membantai jutaan manusia Atau datangnya musuh Yang cuma membantai Ribuan jutaan manusia Ini semuanya bagian pada Adab Allah SWT Dan itu tidak akan terjadi Kecuali pasti dengan sebab-sebab penyimpangan Yang dilakukan oleh manusia Baik kafir maupun muslim Setiap Ini masyarakat muslim atau kerajaan islam Atau kekhilafahan Atau kekuasaan Ketika hancur dikuasai yang lainnya Pasti Mereka memiliki sebab-sebab kerapuhan Disebabkan penyimpangan dan kemaksiatan mereka Wa jami'uha qadulu ala subutil qudrah sifatun lillah. Ayat di atas semuanya menunjukkan tentang sifat Allah al-qudrah. Wa annahu subhanahu wa Dan Allah Subhanahu adalah memiliki kemampuan yang sempurna. Tidak ada cacat dan kekurangannya. Fa bi qudratih awjadal mawjudat dengan kemampuan Allah SWT Allah menciptakan semua yang ada menciptakan kita menciptakan langit menciptakan bumi, menciptakan lautan dengan isinya menciptakan semua benda-benda antariksa alam semesta semuanya adalah ciptaan Allah dan menunjukkan kita adalah ini kekuasaan Allah Ta'ala Adapun manusia Maka Sangat amat Lemah Bahkan diantara kelemahan manusia Allah tantang Wai orang-orang yang sombong Allah tantang Untuk menciptakan dubaban Lalat Silakan ciptakan Lalat Makhluk yang dianggap hina atau bahkan Ba'udah yang lebih kecil lagi Jingklong silakan ciptakan jingklong Kalau membuat obat nyamuknya bisa Tapi membuat nyamuknya Enggak bisa Manusia tidak akan bisa membuat nyamuk Nyamuk-nyamuan Bisa nyamuk-nyamuan Tapi nyamuk benerat Enggak bisa Menunjukkan manusia sangat lemah. Ia ini sesungguhnya manusia tidak menciptakan, tidak bisa menciptakan sama sekali. Wa wabi kudratihi dan dengan kemampuan Allah, Allah mengurus alam semesta ini. Semua alam semesta dalam pengurusan Allah SWT. Wajujasi al-Muksin bihsani, wabikudratih sawaha wa akmahah. Dan dengan kemampuan Allah Taala pula, Allah menyempurnakan ciptaannya, mengokohkan ciptaannya sehingga betul-betul mantap, sempurna, mantap, rapi. Wabikudratih yuhi wajumid. Dan dengan kekuasaan Allah pula. Allah menghidupkan dan mematikan ketika Nabiullah Ibrahim dialog dengan Namrud dan Ibrahim mengatakan, Rabbi yuhi wa yumid Rabku adalah yang menghidupkan dan mematikan kata Namrud yuhi wa yumid aku juga bisa menghidupkan dan mematikan panggil dua orang satu dipanggal, satu dibiarkan Nih saya menghidupkan, saya mematikan Tentu ini hanya sekedar cari-cari alasan Atau bukti yang tidak Real, diketawain orang Maka kata Ibrahim Robku yang telah menerbitkan matahari dari timur Dan menenggelamkan di barat Sekarang kalau kamu betul-betul kuasa Tapi kan dari barat Tenggelamkan di Timur, Fahu hital le kafar, maka orang kafirin pun diem bungkam seribu bahasa. Wajib asal ibadah lil jaza, wajib dan Allah akan membangkitkan para hamba untuk mendapatkan balasan-balasan yang Berbuat baik dibalas kebaikan. Yang berbuat kejelekan dibalas kejelekan. Wa yujasil muhsin biihsanihi wal musii biihsa biisaatihi. Allah diidaa radaa syai'an qaal lahu kun. Allah akan membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikannya dan balasan Allah terhadap kebaikan berlipat-lipat Alipat yang sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini termasuk diantara kemurahan Allah, kemamuran Allah, karunia Allah Taala kepada para hamba. Dan ini menunjukkan Allah asy-Syakur dan telah kita lewati pemasanya. Sekecil apapun perbuatan hamba akan dibalas oleh Allah Taala. Maka jangan sampai ada diantara kita yang meremehkan kejeleka, keburukan, kebaikan walaupun dianggap kecil. Yang Nabi katakan takyurana min al marufi sye'ien. Jangan remehkan kebaikan yang anda anggap ringan, kecil. Terkadang kebaikan yang kita anggap kecil dikembangkan oleh Allah menjadi satu gunung, satu korma. Nggak, kita anggap remeh kecil, ternyata dikembangkan Allah di satu gunung. Ada perkataan yang kita anggap ringan, ternyata bisa memasukkan kita ke surga. Demikian pula berkaitan dengan keburukan keburukan. Jangan sampai kita meremehkan keburukan. Iaum wa muhak wa muhakirat itu nu. Jawabkan oleh kalian dosa-dosa yang anda anggap remeh kecil karena kecilnya perbuatan yang menyimpang terkadang tidak disadari ternyata akibatnya bisa meluncurkan dia ke lembah janam jadi ucapannya nyacul dicul satu kalimat tapi satu kalimat ini bisa kata nabi menyeret dia ke lembah janam membuat dia terperosok ke lembah jahanam. Sehingga keburukan sekecil apapun jangan diremehkan. Demikian pula kebaikan sekecil apapun pula jangan diremehkan. Yang ada kita adalah bagaimana fi'lul ma'murat melaksanakan kebaikan yang diperintahkan Allah taala dan tarkul mahdzurat dan meninggalkan keburukan apa yang dilarang oleh Allah taala. Dan Allah adalah Zat yang apabila menghendaki sesuatu Allah tinggal mengatakan kun jadilah fayakun maka jadilah. Ini termasuk di antara kemampuan atau kudratnya Allah taala. Wa biqudratihiy yuqallibul quluba wa yusarrifuha ala ma wa yurid. Dan di antara kemampuan Allah taala Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia. Tadinya Sangat mencintai Tahu-tahu Sangat membenci Demikian pula sebaliknya Sehingga Rasulullah SAW Di antara sering doa yang beliau ucapkan ya muqal ibal qulub Thabbit qal bi ala dini Waidat yang memulak Malikan hati Kokohkan teguhkan hatiku Di atas agamamu Sehingga terus Mantap dan sabat, teguh, kokoh di atas agama Allah Ta'ala Allah pula yang telah memalingkan hati manusia Sesuai dengan apa Allah kendaki Allah memberikan hidayah orang Allah kendaki Dan menyesatkan orang Allah kendaki Dengan ilmu Allah Ta'ala Wa yajalil mu'mina mu'minan Wal kafirah kafiran wal birr barron fajiran dan Allah pula yang menjadikan orang itu dia beriman atau kafir atau dia berbuat baik atau fajir Allah semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala walikamali kudratih termasuk diantara kesempurnaan kekuasaan Allah taala la yuhiitu ahadun bisai'in min ilmihi illa bima Ayuh Alimahu Yahuk. Tidak ada seorang pun yang bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala yang maha mampu, yang kemampuannya ada dalam segala perkara. Manusia dengan ilmunya tidak akan bisa meliputi sedikit pun daripada kemurahan dari ilmu Allah Taala kecuali apa yang Allah ajarkan kepada manusia dalam kadar yang sangat sedikit. Wamauti itu minal ilmi ilah kalilan dan tidaklah Allah memberikan ilmu kepada manusia kecuali sangat sedikit. Manusia kelihatan setinggi apapun ilmunya dan seluas apapun ilmunya, maka ilmu manusia telah kalilan sangat sedikit seandainya dia menyadari betul-betul tentang kondisi dirinya. Maka kata para ulama, ilmu itu tingkatannya, yaitu dia kalau baru masuk ke wilayah ilmu, tingkatan pertama dia sombong. Seakan-akan dia itu jagoan. Sehingga seakan-akan serba merantasi segala-galanya. Tingkatan di atasnya, dia menyadari ternyata betapa ini sedikitnya ilmu yang dia miliki. Dan semakin tinggi lagi, dia semakin menyadari seakan-akan dia tidak punya ilmu sama sekali. Karena melihat luasnya pembahasan. Luasnya ilmu yang mesti dipelajari. Orang belajar dokter umum anestesi. Nanti spesialis lagi anestesi bagian apa? Lalu sub lagi, sub ada sub-subnya lagi, semakin sempit lagi. Sehingga semakin mengerucut, semakin sangat sempit yang menunjukkan bahwa manusia sangat sedikit ilmunya sangat sedikit ilmunya gak ada orang spesialis super spesialis dalam semua masalah manusia memiliki keterbatasan yang sangat terbatas kemudian walikamalikudratihim di antara kesempurnaan maka Allah adalah khalaqus samawati wal ardi wama bainahuma fi sitati ayamin wama massahu milghub Di antara kesempurnaan kekuasaan Allah adalah penciptaan langit-langit penciptaan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari dan sama sekali Allah tidak ditimpa oleh capek. Tidak Allah timpa capek. Sebuah ucapan orang-orang Yahudi bau Allah menciptakan itu langit dan bumi dalam enam hari, hari ketujuh istirahat. Maka Allah katakan: Wa mamas sana min lungub, wa layu min halki. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa melemahkan Allah Taala membuat Allah lemah menundukkan Allah mengalahkan Allah semua dalam kuasa Allah taala bal huwa fi qaddatihi ayna kan semua makhluk ini dalam genggaman Allah di bagaimanapun mereka ini dalam kuasa Allah taala alladhi salimat qudratuhu min al-ghub wa ta'am wal iya wal ajas Amma yurid, di mana kekuasaan Allah itu selamat dari capek itu, ya capek, lelah, letih, lemah. Ini adalah semuanya makna-makna kemahamampuan Allah Swa'han Wataala. Walikamali kudrati pula, dan diantara kesempurnaan kemakuan Allahlah adalah kullu shayin tawa'am rohu. Watah ta tadbir wa ta watah ta tadbirih fama shaakan wamalam ya sha lam yakul. Di antara kekuasaan Allah Taala adalah segala sesuatu maka mereka tunduk terhadap perintah Allah Taala di bawah pengaturan Allah Taala. Apa yang Allah kendaki terjadi, yang tidak Allah kendaki tidak terjadi. Singap betul, betul Allah maha kuasa. Kalau kita yang kita kendaki kadang ya kecapek, kadang enggak tercapai, banyak enggak tercapainya sehingga yang tidak kita kendaki malah kita dapatkan karena memang kita tidak memiliki kekuasaan syarat ini mutlak penuh. Kemudian Wa min usulil iman al-azimah al-imanu bil-kodar Di antara pokok iman yang sangat agung Dan sekalian adalah iman kepada takdir Yang sebagian orang mengingkari iman kepada takdir Iman kepada takdir itu dianggapnya Membuat manusia Dia tidak kreatif tidak Tidak memiliki semangat sehingga mengingkari takdir Allah SWT segala sesuatu itu hanya semata-mata kendak manusia tidak ada campur tangan dengan kendak Allah Taala. semuanya adalah semata-mata terdiri dengan kendak Allah Taala dengan kendak dia sendiri tentu ini menyalahi kenyataan yang ada berapa banyak manusia berkendak dan tidak terwujud manusia penginnya kalau beristri yang cantik yang kaya, yang ningrat ningratan pengennya masya Allah ideal ketemunya gembrot ipel-ipel, hitam ya, berapa banyak yang manusia mereka tidak keturutan ya ini karapnya pengennya kawin dengan perempuan, dia jelek perempuannya cuantik dia jelek tapi puinter perempuannya cantik tapi bodoh, ngepol pengennya nanti lahirnya anak yang puinter dan ganteng atau cantik, keluarnya malah julek bodoh lagi ke kalian, ini adalah manusia punya kendak-kendak banyak sekali mereka tidak terwujud kendaknya, karena memang manusia jadi ya tidak memiliki kekuasaan mutlak sebagaimana Allah SWT maka orang yang mengikali takdir tentu akan gelisah, hidupnya akan gelisah orang mengimani takdir diantara yang membuahkan atau buahnya adalah ketenangan hidup Ketenteraman Karena dia tahu semuanya dari Bikadarillah Allah berfirman Inna kulla syai'in khalaqnahu Bikadar Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan Ini takdir Dengan ketentuan Dengan ukuran Wa kena amrullahi qadran makdura Sesungguhnya Perkara Allah adalah Qadaran makdura ini ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Semua dengan ukuran-ukuran ketetapan yang telah Allah tentukan. Wakala kaula sye'in fakdarau takdir. Ini semuanya ayat bicara tentang masalah ini takdir Allah Swt. Ta Demikian pula datang dalam hadis dari Abu Dharah al Anhu. Jaa amashriku Quraisy yuqasimuna Rasulullah sallallahu fil qadar. Datang orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy yang mendebat Nabi dalam urusan takdir. Mendebat Rasulullah sallallahu dalam urusan takdir. Maka turunlah ayat Innal mujrimina fi dhalalin wasuur. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim seperti orang-orang Quraisy yang duraka penentang Mengingkari, maka dia itu berada dalam kesakitan dan kebinasaan. Yawmays habuna finari ala wujihim. Hari ketika nanti mereka diseret dengan muka-muka mereka itu diseret ke Jahannam. Zukumas sesekar dan dikatakan pada mereka, silahkan rasakan neraka sekar. Neraka, Ustaz lihat, sekali orang dicelupkan ke neraka, maka menghilangkan semua rasa nikmat yang pernah dia dapatkan walaupun sepanjang hidupnya dia selalu dalam kenikmatan. Nabi SAW alaihi wasallam membawakan sebuah riwayat. Beliau mengatakan, "Yu'ta bi'an ami al-dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah." Dari kiamat kelak Akan didatangkan ahli dunia Penduduk dunia yang paling nikmat Yang paling menikmati semua kenikmatan dunia Tapi dia dalamin ahli nar Faiz baga sahabat Lalu dicelupkan sekali ke neraka Dan kemudian Ditanya Hal ra'ayi tanah iman qat wai hamba Apakah Anda merasakan keringkasan walaupun sesaat Wallahi la ya rab sama sekali tidak ya, rob. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah sungguhnya segala sesuatu akan ciptakan dengan ini takdir. Yaitu ini ayat bantahan perarara musyrik bahawa mengingkari takdir adalah termasuk minal mujrimin. Orang yang mujrim karena mereka mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Waman layumin bil kader, layuminu billah. Orang yang tidak beriman pada takdir sama dengan tidak beriman kepada Allah Taala. Karena orang yang mengingkari takdir itu sama dengan mengingkari kekuasaan Allah Taala. Maka kata Imam Ahmad, rahmat Allah Taala, beliau mengatakan, al qadaru Qudratullah Al qadar takdir itu adalah Kemampuan Allah Ta'ala Sehingga orang mengingkari takdir Artinya mengingkari kemampuan Allah Ta'ala Kekuasaan Allah Ta'ala Tentunya adalah Sama dengan dia mengingkari Allah Subhanahu Ta'ala Bagaimana Allah Tolak atau Allah ingkari kemampuannya Kekuasaannya Faingkarul qadar Inkarul kudratillahi asawajal Mengingkari takdir Berarti dia mengingkari kekuasaan Allah taala. Wa jahada sifatihi subhanahu au syai' minha yatanafama al-iman bi subhanahu. Mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Dan dia berarti mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa taala atau sesuatu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa taala yang Menghancurkan keimanan sehingga orang yang mereka mengikari takdir Allah berarti mengikari sifat Allah dan orang mereka mengikari sifat Allah Swa Taala maka dia berarti menghancurkan atau bertentangan, bertolak belakang dengan keimanan dia kepada Allah Taala. Orang yang mengimani Allah tentunya dalam meng mengimani nama sifat Allah termasuk kekuasaan Allah Taala. Bagaimana dia mengimani Allah dan tidak mengimani tentang kekuasaan Allah Taala? It, min usul il iman bihi al imanu bil akdar biya bi akdari. Ringkasnya bahawa bahwa di antara usul iman, pokok iman adalah mengimani takdir Allah Taala. Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al qadru nida muttaqid maka itu adalah itu aturan tawheed termasuk diantara bentuk itu uh, pentawheedan Allah subhanahu wa ta'ala karena mutlak kekuasaan adalah menyatu pada Allah ta'ala Faman man wahadallah wa amana bil qadar Fa wafaya al-urbatul wasqa Barang siapa yang dia mentauhidkan Allah dan mengimani takdir Allah dia berarti telah memegangi al-uratul wasqa tali yang sangat kokoh yang tidak akan putus Man wahadallaha wa kadzdzab bil qadar menaqadz Barang siapa mentauhidkan Allah tapi mendustakan takdir maka dia telah membatalkan tauhid Merusak memutuskan tauhid, mengudari tauhid, sehingga orang mengimani takdir itu seperti dia mengikat tauhid, menguatkan tauhid, bundeli tauhid, dia bertauhid, mendustakan takdir, dia mengudari, mengayi, memutuskan yaitu tauhid. Oka Laa'uf, berkata Aa'uf, sambil Al Hasan Yakul, aku mendengar Al Hasan mengatakan begini. Man kaddababil qadar Barang siapa dia Mendustakan takdir Fakat kaddababil islam Maka dia telah Mendustakan islam Orang mendustakan takdir Sama dengan mendustakan islam Innallah tabaraka wa ta'ala Qadar akdaron Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mentakdirkan Berbagai macam takdir-takdir Wa khalaqal khalaqa bi qadar Allah menciptakan makhluk dengan takdir, dengan ukuran-ukuran, dengan kadar-kadar. Waqaw samal ajal biqadar. Allah telah membagi jatah umur dengan takdir Allah Ta'ala. Waqaw samal arseq biqadar. Demikian pula membagi rezeki juga dengan takdir Allah Ta'ala. Waqaw samal balak biqadar. Membagi musibah-musibah juga dengan takdir Allah Ta'ala. Waqaw samal afiyah biqadar. Demikian pula membagi Al Afya Kesejahteraan juga dengan takdir Allah Taala. Wal Iman bil Qadar min ajalli al Saif al Ilmi. Iman kepada takdir termasuk di antara sifat yang teragung dari sifat alul ilmi. Sebagaimana ketika Abu Abbas mentafsirkan ayat Inna Ma Yakshallah min Ibadil Ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kaum hamba dan para ulama. Kata Abu Abbas. Allah dina yakulun, inallah al kullu shayin kodir. Yaitu hamba yang mengatakan sesungguhnya Allah itu yang maha mampu atas segala-galanya. Komentar Ibn Al Qayyim terhadap perkataan Ibn Abbas ini, kalau kita baca mungkin biasa. Tabiyyun Abbas, ulama itu yang dia betul-betul berkeyakinan Allah maha mampu di atas segala-galanya. Tapi mari kita simak. Apa kata Ibn Qayyim ketika mengumum tadi perkataan Ibn Abbas ketika menjelaskan Inna ma yaksha Allah min ibadil ulama' dengan perkataan beliau Inna Allah ala kulli in qadil wahada min fikhi ibni Abbasin radhiallahu ma Wa ilmihi bita'wil Wa ma'rifatihi bihaqa'ikil asma'i wa sifat ini termasuk di antara pemahaman Ibnu Abbas dan ilmunya Ibnu Abbas terhadap ta tafsir Al-Quranul Kerim dan pengetahuannya Ibnu Abbas tentang hakikat nama-nama dan sifat Allah Taala. Fa'inna aktar ahli al-kalam la yufunahadil jumlah hakha. Karena sungguhnya kebanyakan ahlul kalam mereka itu tidak memiliki ini hal-hal penafsiran seperti itu dia tidak mewujudkan keyakinan tentang kemahkuasaan Allah Subhanahu wa taala wa inkaruuna biha sananya mereka itu menetapkan tentang sifat Allah taala fa munkirul qadar Wahalqa afal ibad, layukiruna bi ala wajihha. Maka para pengingkar takdir dan pengingkar tentang perbuatan para hamba, yaitu penciptaan, penciptaan tentang perbuatan-perbuatan para hamba, mereka ini yang mengingkari takdir tadi, mereka tidak akan meyakini sifat-sifat Allah sebagaimana mestinya. Wa munkiru af'ali rabb ta'ala al-qa'ima biha ala Orang yang mengingkari perbuatan-perbuatan Allah ta'ala maka dia pun tidak akan menetapkan perbuatan Allah sebagaimana layaknya yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala bal yasrihuna anna wala yakbiru Bahkan mereka itu dengan terang-terangan mengatakan Allah tidak mampu untuk melakukan apa yang Allah lakukan Allah dikatakan tidak mampu Sehingga Perbuatan-perbuatan manusia itu dianggap Tidak ada kaitannya dengan Kendak dan perbuatan Allah SWT Sehingga dianggap Allah tidak mampu mengendalikan manusia Makanya ini adalah keyakinan Al-Qalam Yang menunjukkan tentang bagaimana keyakinan yang baik mereka terhadap Allah Taala wa man lam yuqir bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaumin siapa yang dia tidak menetapkan tidak meyakini Allah setiap hari itu sibuk dengan urusannya ya fa'alu ma Allah melakukan apa pun yang Allah kehendaki la yuqir bi anna Allah la quli syai'in maka dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu mampu atas segala sesuatu wa man la yuqir ibad Baina usbuaini min asabi rahman. Barangsiapa yang mereka tidak meyakini, bawah hati para hamba ini, ada di antara jari-jemari Allah Taala, yu kalibuake yasha yang Allah akan mengendalikan sebagaimana Allah hendaki. Allah membolak balikkan yang Allah hendaki. Wanau Subhana, Muqallibul qulub dan Allah Subhanahu wa Taala, ada yang membolak balikkan hati manusia kekoh secara hakiki. Wanau insya. Ayyu qīman qalba Kalau Allah mengedaki menegakkan hati, maka akan tegaklah hati itu. Wa in sa yasighahu asagh. Kalau Allah mengedaki menyimpangkan hati, menyimpanglah hati itu. La yuqirru Allah qulla syai'in maka ahlul kalam tadi dia tidak menetapkan keyakinan bahawa Allah bahawa mampu terhadap itu semuanya. Biar Allah tidak mampu mengendalikan hati manusia Tidak mampu mengukuhkan Atau menyimpangkan hati manusia Tentu ini pengingkaran-pengingkaran Yang kelasimanya Mengingkari Allah SWT Bagaimana Allah ada Kemudian Allah tidak mampu dengan berbagai macam Hal yang Allah itu Urusan kemampuan Allah SWT Ila ghairi dhalika min su'unihi Wa qalihi Allati man lam yukir biha Lam yukir bi anallaha bikul syai'in ala kulli syai'in qadir dan yang lain-lainnya dari perbuatan-perbuatan Allah taala barang siapa yang dia tidak menetapkan apa yang eh uh, yang dia tidak menetapkan maka dia telah tidak menetapkan bahawa Allah itu ma mampu atas segala-galanya fa <tuh> ya <tuh> kalimat min hayya khibrul maka inilah kalimat yang Dikeluarkan oleh Ibn Abbas, Habrul Omah, Habrul Omah itu lautan ilmunya, umat ini yang, ber, yang berilmu sangat luas sehingga inna masyakallah ibadil ulama maka beliau mengatakan dengan tawil yaitu mereka yang mengatakan Allah maha mampu atas segala galanya yang beliau adalah terjemahan Al Quran yaitu penterjemah Al Quran Al Kari, kemudian yang pentingnya terakhir sekalian apa sekarang buah dari asar dari mengimani dampak dari mengimani Allah itu makwasa atas segala sesuatu nya, Famin Zamarihi diantara buah Al Mubarakah buah yang sangat berkah dari mengimani Allah maha ma ma ma mampu atas segala-galanya Ayuqawiya <muluk> fil abdi al isti'anah billah Menguatnya Dalam diri hamba Rasa butuhnya kepada Allah Meminta pertolongan kepada Allah Dan Husna tawakul alih Dan menguatnya rasa tawakalnya kepada Allah taala. Wa tamamal iltijai dan sempurnanya dalam bersandar kepada Allah taala. Orang kalau dia meyakini Allah ma mampu segala-galanya, merantasi segala-galanya, tidak ada kelemahan sedikit pun pada diri Allah taala, tidak ada yang terhalang bagi Allah taala, maka ini akan melahirkan rasa isti'anah yang kuat. Dia akan meminta tolong kepada Allah dengan harapan yang penuh Akan bersandar total Kalau kita meyakini Allah tidak bisa apa-apa Bagaimana kita akan beristianah? Bagaimana kita akan bersandar bertawak kepada Allah Ta'ala? Oh Allah tidak bisa apa-apa Tidak mampu apa-apa Bagaimana kita akan mengandalkan kepada orang Yang ibaratnya pelunga-pelungu Tidak tahu apa-apa tidak tahu cengpilak Tidak bisa apa-apa Bagaimana kita akan mempercayakan pada dia? Tidak mungkin Maka Akan tenangnya bersandarnya kita itu Ketika kita punya keyakinan Allah itu maha sempurna Maha kuat Maha segala-galanya Sehingga ketika kita bersandar itu Mantap Bersandar itu tidak ada keraguan sama sekali Kalau yang disandar itu rapuh Ya tentu kita tidak akan bisa bersandar dengan Penuh dengan ketenangan dengan tawakal enggak mungkin Kemudian Wa min asarihi Di antara asar Dari Mengimani Allah Maha Maha segala galanya adalah Takmilu sabri Watadmihi Yaitu kesempurnaan dia dalam bersabar Kenapa dia bersabar? Karena ini adalah takdir Allah Ta'ala Dan Allah mampu merubah Allah mampu merubah Dia kuat bersandar Dan dia bersabar Karena ini yang menimpakan Allah Ta'ala Dan dia bersabar Atas apa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala Karena ini terjadi dengan takdir Allah Ta'ala Maka seorang mukmin Ketika tertimpa musibah Ucapannya adalah Inna lillahi wa inna ila raju'un Aku milih Allah dan aku akan kembali kepada Allah SWT kemudian Qadarallahu masya'afa'al semua yang Allah takdirkan pasti terjadi dia pun bisa lega, bersabar tenang, hatinya longgar bahkan lalu berharap kepada pahala dari Allah Taala sehingga dia bisa tenang, longgar hatinya bahkan dia mensyukuri di balik musibah itu tentang pahala yang akan dia dapatkan ini akan melahirkan kesabaran yang handal yang kuat, yang kokoh ketika dia betul-betul yakin terhadap kemahkuasaan Allah taala dia akan bersabar pula untuk menempuh sesuatu menempuh jalannya dia sakit dia akan bersabar berobat dia yakin orang bilang sudah tidak ada mampu untuk menyembuhkan enggak akan sembuh tapi dia yakin kalau Allah kuasa menyembuhkan maka akan sembuh enggak ada yang bisa menghalangi maka harapannya akan kuat dia akan punya kesabaran yang hebat tapi kalau enggak punya harapan kepada Allah taala sama sekali, dokter bilang Bapak tinggal 3 hari langsung mati. Karena dia enggak punya harapan lagi. Lemah harapannya beda dengan orang punya harapan kepada Allah yang kuat. Walaupun dokter bilang sudah enggak ada harapan hidup, enggak ada harapan sembuh, tapi dia yakin Allah Maha kuasa atas segala-galanya. Kalau Allah mengendaki maka tidak bisa menghalanginya maka ia akan menguatkan kesabaran, menguatkan bersandar dan dia akan rilebo dengan apa yang datang dari Allah taala. Kemudian wa min salamatul insan min amradil qulub. Di antara kuatnya, di antara asar dampak daripada kemahkuasaan Allah taala, manusia akan selamat dari amradul qulub. Selamat dari penyakit-penyakit hati hekat, khass Kok kamu hasad kepada teman kamu yang mendapatkan banyak rezeki? Memangnya yang bagi rezeki siapa? Orang yang hasad kepada temannya, itu artinya dia protes kepada Allah Ta'ala. Dia itu bersultan kepada Allah Ta'ala. Yang bagi-bagi itu Allah Ta'ala. Dan Allah bagi dengan ilmunya, dengan kuasanya. Kalau anda memang ingin, Minta kepada Allah Jangan khasat kepada orang Allah beri Sehingga akhirnya membuat dadanya sesak Orang yang hasad itu Jahat kepada dirinya Jahat kepada orang lain Jahat kepada Allah Jahat kepada masyarakat Jahat kepada dirinya bagaimana? Nggak ada orang yang khasat itu Hidupnya tenang, tentram, longgar Nggak ada Adanya itu hanya berdedek Berdedek Tahu berdedek nggak? melihat nikmat orang tuh berdedek oh setiap hari tuh mengkap-mengkap terus jantungnya itu tambah kencang saja kemudian membuat makar lalu cari makar merancang makar bagaimana cara nikmat itu hilang dari orang lain kemudian menimbulkan penyakit di masyarakat membuat intrik intrik membuat ya ini akong kalikong dengan orang merancang Keburukan dan dia buruk kepada Allah Taala ini seudon kepada Allah Taala memprotes Allah Swt. Kemudian diantara asarnya juga adalah takuyatu asimatin abdi wa iradati fil khirsi alal khair wa talabihi Itu menguatkan tekad hamba untuk dia turut semangat di atas kebaikan, karena Allah maha mampu mewujudkan apa yang dia inginkan dia kendaki. Maka dia akan kuat tekatnya, dia akan semangat mewujudkannya. Ini adalah termasuk yang terasar kemakwaasan keyakinan dia tentang kemakwaasan Allah Taala. Dia terasarnya pula adalah husnurajaillai wada'ami suali. Dia akan dapur sangat baik dalam bersandar kepada Allah, sangat kuat bersandar kepada Allah dan senantiasa minta kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah Swayan Wataala. Maka seorang mukmin Senantiasa dia tidak lepas menggantungkan dirinya kepada Allah Yang ma mampu untuk mewujudkan segala-galanya Sehingga dia pun termasuk diantaranya bagaimana Selalu berdoa kepada Allah Mengukuhkan hatinya Agar teguh, agar kokoh Agar tetap di atas al-haq Karena dia yakin Allah yang bisa mewujudkan segala harapan dia Ini sekalian diantara Agar uh, pembahasan tentang Allah Al-Qadir sehingga keyakinan kita tentang Allah yang mampu dengan segala sesuatunya dengan kesempuran Allah dengan ilmunya Allah dan itu akan melayangkan keyakinan-keyakinan yang positif pada kita kuatnya harapan, minta tolong bersihnya kita dari penyakit-penyakit hati dan seterusnya Semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi kandungan penghambaan dari nama Allah Al-Qadir sampai kemudian kita diberikan istiqamah dan kembali kepada dalam keadaan husnul khotimah husnun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Wassalamualaikum alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi